Влада не завжди спрямовується так, як це може видаватися сторонньому оку. Про вас говорять «всемогутня, як султан». Цілком можливо, цілком, але у визначених межах, у визначених і означених. Хай вас це не дивує. А не все тут дивує, коли не сказати більше. Під час прийому ви сиділи на троні поряд султаном. Перша жінка в історії цієї велетенської імперії, здається, всього мусульманського світу. Я щасливий, що був свідком такого видовища. А якою щасливою маєте почуватися ви, ваша величність? Ви тільки чоловік, і вам ніколи не зрозуміти жінку. Даруйте ваша величність. Я знаю, що ви не тільки султанша, але й мати. Я чув про ваших синів. Це наповнює моє серце співчуттям – і сумом, дозвольте сказати, що мене трохи подивувала відсутність під час прийому шах за Деселіма, адже він проголошений спадкоємцем трону, і, кажуть, нині прибуває в Стамбулі. При дворах європейських володарів принци шах за Деселім зайнятий державними справами, швидко сказала Роксолана, так само, як і шах за Дебайазид, держава вимагає». Не могла підшукати належного слова, дивуючись із своєї безпомічності. Крайкома позирнула на посла, чи помітив він її збентеження. Навряд був надто молодий і недосвідчений. До того ж ніяк не міг повірити, що розмовляє з самою Султаншею. «Ваша Величність, даруйте за зухвалість, але мушу вам сказати, що я не вірю. Не можу повірити, що у вас дорослі сини. Мені здається, ніби я старіший за вас. Ви така молода» таємниця сходу. А що таке старість? Може, її немає зовсім, а є тільки зношеність душі. В одних душі зношені вже з молоду, в інших не займані до високих літ. Що ж до моїх синів, мій найстарший Мехмед був би нині такий, як ви. А Селім тільки на рік молодший. То це вже зрілий мужчина. Так, зрілий могла б ще сказати тоді перезрілий і не тільки для трону, для життя. Чому султан обрав його спадкоємцем? Тому що був старший за Баязида чи через його дивну схожість з нею, хоч ніщо не єднало його з матір'ю, крім народження. Байдужий до всього на світі, окрім пиятики й розпусти, ступим Одутлуватим обличчям цей червонобородий чоловік не викликав у ній нічого, крім страху і відрази. З усіх відомих її бід тільки ненависть була гіршою забайдужість. Але Селім, здається, ніколи б не зумів розрізнити цих почуттів, хіба що спромігся б покликати свого вірного Мехмеда Соколу і сказати «А глянь, ну що воно там». Коли його дід Султан Явуз сам зрізав коштовні камені з тюрбанів убитих ворогів, а Султан Сулейман бодай дивився, як це роблять для нього яничари, то Селім хіба що спромігся б послати когось і сказати – піде лишень, принесе сюди оте. А сам не зворухнув би й пальцем. Про Селіма розповідали байку, як почав пити. Роксолана й сама ладна була повірити в ту байку, бо й звідки ж на нього найшло. Мовляв, ще недорослим прогулювався по столиці своїм почтом і зустрів на одній вулиці молодого османця, який повівся з ним дуже зухвало. «Ти знаєш, що я шах за де?» – закричав Селім. «А ти знаєш, що я Бері Мустафа?» – не злякався той. «Коли хочеш продати Стамбул, я куплю. Тоді ти станеш Мустафою, а я шах за де». «Та за що ти нещасний купиш Стамбул?» «За що? А тобі яке діло?» А багато розбазікуватимеш, то куплюй тебе. Бо хто ти, як не син рабині, септо раб? А раб – це й не чоловіка, проста річ, яку слід продавати на торгах. П'яного замкнули в зіндан, а на ранок поставили перед лихим Селімом. І той затупотів набері Мустафу, як посмів ти, сину шайтана, і свині. О, сину володаря всемогутнього! Пав на коліна Бері Мустафа Якби ти опинився в стані, в якому я перебував учора То віддав би за це панування над усім світом Селім спробував І залишив коло себе Бері Мустафу Щоб пити вдвох Змінив йому ім'я Згодом оточив себе ще гіршими харцизяками І згаював час у гульбищах, в п'ятиках, в ловах Пропадав у своєму гаремі не дбав ні про що, окрім задоволень потрапляючи на урочистості султана, селім або говорив дурниці, або варнякав щось на ловецькому жаргоні.